Bigarren unitatea, a. Laruzkoa, 3. Egurdion. Epa, lengo astean fularra galdu nuen kalean, agian norbaitekona ekarri du. Nolakoa da fularra? Fularra amorea eta luzea da. Deskribatu gehiago, mesedes, nolakoa da? Lixoa, loreduna, marraduna, lixoa da. Eta zerezkoa da? Fularra zetazkoa da, oso leuna. Hau izan daiteke? Bai, hori da. Primeran.